Вони лежать на теплій дахівці, голова до голови, права рука Сашка і ліва Аліни заплетені у вузол. Коли я дивлюся на небо, інколи згадую маленького принца. Чи був він насправді? Як ти гадаєш, Сашо? Звичайно був, принаймні у світі екзепюрі. Письменник відкрив для нас свій світ, познайомий з маленьким принцем. Важко, напевно, наважитися відчинити чужинцю двері у твій світ, твій вимір. Відкрити і боятися, що тебе не так зрозуміють чи засміють. Знаєш, Більшість людей так і живе, маючи в серці страх, що тебе не так сприймуть Не за канонами чи скрижалями вигадано якимось моралі Живуть за замкненими дверима, виряжаються в одинакові маски Тільки одиниці наважуються ходити без масок Диваки безнадійно гукають вслід світ, коли має паскудний настрій Ненормальні вирішить юрба глибоко в душі заздрячі А ті, кого світ називає диваками, вони й рухають землю, не даючи їй заткнутися. Як старе болото, що заросло рязко і перетворилося на суцільний сморід Диваки, люди без масок, без личини Вони, мов ті живі струмочки, що наповнюють драговину З моралістики, марноти і маргінесу Вдаваного гламуру цілющою водою Ти, мій струмочок, калінко, з живою водою, дякую, що ти є Небо стає темним-темним, мов найтемніший агат І лише свічки зорі мерехтять у ньому Місяця сьогодні немає На канікулах або у відпустці, жартує Сашко Аліна відчуває, час Коханий, вже пізно. Мені завтра рано вставати, творчі справи. Хочеш чаю? Мама передала новий рецепт. Кажуть, після нього сняться тільки веселкові сни. Можна, говорить Сашко. Аліна приносить чай, Сашкові й собі. У неї геть інший. Сашко одразу випиває свій. Чай направду дуже смачний. Хлопець просить ще. Аліна про всяк випадок приносить ще один. Сашку, любий, скажи, можна в тебе в майстерні поставити свій етюдник? Завтра вранці прийдуть майстри ремонтувати кондиціонер, а в мене так тісно, щоб його часом не потовкли. Сашко переносить у свою майстерню мольберт і етюдник з картиною. Страшна важкість у ногах ледве тримає хлопця на плаву. Він відчуває, його очі майже злипаються. Літня спека, напевно, дає так про себе знати. Сон навалюється на нього дев'ятим валом. Як добре, що у нього є алінка. Ось і зараз, клала в ліжечко, приголубила. І він вже не Сашко, і не його нехмарник. Він світ. Чай подіяв швидше, аніжеліна сподівалася. Вона й сама не знала, якого дідька заставила притягти сюди Мольберт із полотном двері, діяла майже інтуїтивно, коли Сашко згадав про розчинені двері. Чомусь тоді подумалося так, так, але ж при відкриті двері можуть виявитися не тільки входом. У тюремній камері також є двері. Вхопилася за ту думку як щось важливе, і вже не відпускала її. Вона глянула на сплячого Сашка, тоді на годинник, пів на одинадцяту. Тепер до себе і чекати неквапом, щоб не сполохати го хмарника, виходить через вікно майстерні. У своїй обсипає всі кутки вздовж стін аж до вікна тим зіллям, що дала мама. Коли це робить, відчуває, як на грудях під футболкою пульсує її оберіг він насправді живий, наче частинка її серця, навіть струмує в його ритмі, чітко, мов годинник на стіні зі своїм тіканням. Пульсація стає чіткішою, врешті Аліна відчуває, як у якийсь момент із нього вихлюпується сила та тепло, вливаючись у кожну клітинку її тіла. Стоїть зачудовано та слухає, як та сила чи то енергія струменіє руслом її тіла, просочується і в руки, аж до кінчиків пальців, і в ноги, млосно лоскоче п'яти. Оте сило тепло вплітається в кожну волосинку на голові, завмираючи насторожено на кінчиках. І, борони Боже, комусь зі злими намірами зачепити її, одного дотику до цієї сили вистачить, щоб спопелити нападника. Галіна розбудила ту прадавню силу, що, як виявляється, завжди жила в ній. Ще до народження, пестливо передаючись з покоління в покоління материнською ниткою, і врешті опинилася в її руках. Отже, бабусі, прабабусі, всі жінки з родини десь на підсвідомому рівні знали про цю силу, але боялися її. То була небезпечна сила. Вони змусили її дрімати, і вона чимно ждала свого часу. Лише інколи, кволо даючи знати про себе. І дочекалася. Аліна сидить у темній кімнаті біля заштореного та зачиненого вікна, через шпаринку позираючи на дах. Впевнена, огнехмарник сьогодні все ж вийде із сашкового тіла. Після ось таких філософсько-важких розмов він завжди вилітав із тіла хлопця на кілька годин. Подихати. Приблизний його розпорядок вже вивчила. Час від часу Аліна зиркає на електронний годинник, що блимає на кухонному столі. 00.45 Ніби легкий вітерець пролітає дахівкою, шкрябуючись об неї. То градобур. Вона його бачить, як тоді у Карпатах зуміла розглядіти. Ніч на мить стає ще темнішою, потім той морок розсіюється. Знову звична нічна тиша. Аліна ще 15 хвилин сидить у тиші, прислухаючись до ночі. Чи бува не надумав вернути? Нічого не змінюється. Бере мобільний, телефонує. Через мить двері її майстерні розчиняються. У помешкання заходять дві німі постаті, які рухаються навмання. Вища, підсвічує собі дорогу мобільним, веде за руку меншу. Двоє простують до Аліни, яка буваніє незворушно на тлі вікна. Це Петро і Марта. Петро натягує на шиї Васильів оберіг. Руки хлопця тримтяться, помітно в блідуватій підсвітці від мобільного, все робить мовчки. Аліна відчуває Мартин страх. Сама вона напрочуд спокійна. Мовчки перебираються через вікно, тоді на дах, і от вони в майстерні Сашка. Світла не вмикають. Доведеться все робити швидко на осліп, невідомо, коли істота надумає повернути. Підсвічують собі мобільними. Марту Аліна садовить біля мольберта. Відкидає в бік шмат тканини, який недбало прикривав полотно на мольберті. Тоді обсипає травою квартиру по стінами і перед дверима, лишає необсипаним простір під вікном, безпечний вхід для градобура. Там вона обсипле згодом, коли пастка зачиниться, виймає з кишені мами на і вішає його на шию сплячому сашкові. О, так. Тільки людині оберіг не може завдати болю, навпаки, боронить його від втручання зайт. Вони з Петром розвертають за рухом сонце небом тіло сашка, голова хлопця тепер на місці ніг, ноги на подушці. Петро стає біля вимикача. Це заздалегідь продумано. Коли Аліна крикне, він має його ввімкнути. Про всяк випадок Аліна виписує сухою травою навколо нього ще й захисне коло.